私たちのお話を聞いてくれているのは、 Kwa mba mtume mesema ina Allah hakika mwenye zingu katabal ihsana aliandika ihsan ala kuli shaiin ifanyiwe kila kitu. Kani mwenye zingu subhana wa ta'ala kwa ukarimu wake na kwa rahima zake aliwataka wanadamu wafanyiane ihsani katika kila kitu. Katika binadamu kwabinadamu, binadamu kwameema, binadamu kwawanyama, binadamu, kwakila kwa kiumbe ambacho kiko katika ulimango huo ana tukika na manadamu auweze kufanya ihssani. Hindi yomana inna Allah hakika mnyezimgo katabali ihssana aliandika ihssani ala kuli shayin yuakila kitu. Imamunawi anasema mnyezimgo Abraham katika sharifu al-arba'una unaweza anasema. みんじゅん latil イッサニ。みんじゅんがいっサニ。えんだか tlil Muslim, wakati, anapotekelezewa.Hokmuya kifo.Alifanya makosa katkawa islamu.Fi katlil k kat is kat asi, wa, we, atha, un, unta, a s a s i f a n u u l a m b a y a m e u a nae lazima wawe.An yunafada a n y u n a n y u n t a a n a n y u f k a ut d alatal k a s a s i u t e Kifaa ambacho kinapata vizuri wala yuk talbi ala tilkala. Wala asiweze kuwawa na, na kifaa butu. Kwa sababu kifaa butu kinapelekea mtu kufa kuteseka. Tazama hata katika hukumu za mwenyezi mgu za kupitishiwa. Mtu anatakikana apitishiwa hukumu katika kama ni kutekelezewa hukumu ya kuwawa au, au kumio kwa kifaa ambacho hakita mtesa. Wakadhalika... Kata, hata katika katika sawala la kuchinja, wakati una pochinja mbuzi, au na pomchinja ngome, au na pochinja kuku, una tukikana kifaa una chokuitemia kipate makali vizuri. Ili wakati una pomchinja kuku yule, au mbuzi yule, asweze ku yani asweze ku kuteseka, asweze kumkata mara moja ili umalizana nae. Wahakaa ndugu zangu ndivule vifundishamtu malaiche salatu salamu katika kufanyia na hisani hadi kuwaviombe. Takika na miungo ni muhiusani mtu mwa alayhi sallatu sallamu alaihi wasfundisha hata wakati unapochinja miyama hakikisha kumbat kisuchia kwa kina pata vizuri diweze kumchinja wole miyama mara moja ili wole utungoweze aweze kusikia tu mara moja pia vile vile katika maafunzo tuliofundisha kumbatuna pachinja miyama tu siwa chinja wakiwa miyama ana tazama na nam ainyenye tabia watu engi watu wana chinja mbuzi kumi wana chinja mbuzi wana chinja wole na tazama manguene. Wale wanyama wana akili wana fahamu ni kwamba hawa ungeitu lakini wana juu wakuna endelei yani. Kwa hivyo katika mafunzo tunafundisho pia vile vile wanyama wale wasiona na hivyo katika wanapotekelezwa wakitendokelecha kuchange. Hii ni katika ishanda. Akaendelea mtume a kusema faida katapultu wakatimina pochange fa ahisi ni laki tilata change ni kujiamzuri. Faitha katatum wakati minapo uwa faahsinul khidrata uwe, uwe ni kwanjia nzuri Waitha dhabahtum na wakati minapo chinja faahsinul dhiba hata Chinjia ni kwan, kwan, kwanjia nzuri Yani msichinje wakati minapo chukua mnya, kisu pengene Hakipati mkawamu na kitumia kisu kile kumchinjia mnyama yule Kisha hakasema mtume waliuhidda ahaduku mshafratahu Mmoja venu anoe vizuri kisu chake barabara Waliure hizi bihatu na amstarehe shemi ya mama kikoku kumchinja au kuakisomba chuki na pata sana. Raba huo Muslim amepekee hadithi hi Imamu Muslim. Mada hi imeletwa kuwako na uongofo.com.